Ada sebuah ungkapan salah seorang ulama salaf Thalq bin Habib tabi'in menjelaskan makna takwa. Takwa itu kata beliau antu an ta'mal ta ala nur min Allah tarju thawab Allah, Allah ala nur min ta Allah takhaf 'iqab Taqwa itu kata beliau kamu beramal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 melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketahatan berdasarkan ilmu. Jadi antara ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian tujuan kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, meninggalkan perbuatan ma'asyar juga berdasarkan ilmu. Meyakini bahwa ini adalah dilarang oleh Allah. Ini akan mencelakakan, mendatangkan kemerkaan Allah.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 Oleh kerana itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman tentang kondisi kita Qalallahu taala walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tatsbita wa idza la'atiyanahum min ladunnajran cukup belum cukup kita tambah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala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 Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Kemudian walhadainahum siratan mustaqimah dan sungguh kami akan menunjuki mereka kepada apa? Jalan yang lurus. Siratan mustaqimah dengan syarat melaksanakan nasihat dan perintah dari Allah. Oleh karena Imam beliau kafir menjelaskan bahawa yang dimaksud Walau annam fa'alu ma yu'dhuna kalau mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan dinasihatkan dinasihati kepada mereka yang dijelaskan kepada mereka tentang pelajaran nasihat perintah dan larangan maka kata Imam Ibnu Katsir walau annam fa'alu ma yu'maruna wa atruquna ma anhu ma yunhauna kalau mereka melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itulah takwa itu lebih baik bagi mereka dari mukhalafatil amr, menyelisihi perintah dan melaksanakan larangan, ya, menyelisihi perintah dan mengerjakan larangan lebih baik, ya, bagi mereka dari melaksanakan atau memenjilisi perintah tadi atau mengerjakan larangan perintah disaati, larangan ditinggalkan. Tapi sebaliknya, ya, orang yang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 Binenlah jalan-jalan hidayah itu semakin terang di hadapan kita. Bukan kerana mungkin, tapi kalau mungkin di rumah, keluyuran misalnya, ya kan? Menghabiskan waktu pada hal, -hal yang tidak apa, dalam hal, hal yang tidak bermanfaat. Tak apa, ilmu. Tak pun tak hidayah. Yang tak dapat. Tadi kan hidayah itu kan ilmu dan amal kan begitu? Jauh. Oleh kerana itu.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 sebagai realisasi usaha kita kesungguhan kita di dalam merealisasikan permohonan yang kita panjarkan kepada alaydinus syurata al mustaqim ilmu. Naam. Oleh karena itu Imam Nuhai menjelaskan fa kullama taqalla 'abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra. Fa huwa fi mazidin fi mazidi hidayatin madama minat taqwa. وكلما فوت حظا من التقوى فتو حظا من الهدايه بحسبه بحسبه وكل ما اتقى زاد هداه وكل ما اهتدى زادت تقواه بركته من القيم maka setiap ya ittaqallal abdu rabbah setiap dia itu bertaqwa manakala seorang hamba bertakwa kepada rabbnya Irtaka ilah hidayah tunggu, maka dia akan semakin naik tingkatannya kepada hidayah yang lebih tinggi. Bahwa mazidun dunia hidayah itu selalu berada apa? Hidayah yang selalu bertambah, semakin bertakwa semakin bertambah hidayahnya, semakin bertakwa semakin bertambah hidayahnya. Sebagai contoh, seorang yang sholat wajib, ya kan? Dia termotivasi untuk apa? Melaksanakan sholat sunnah yang lain. Tapi kalau, kalau tidak sholat wajib, jangankan sholat, wajib sholat sun, jangankan sholat sunnah. Sholat wajib pun tidak dikerjakan, kan begitu? Tapi kalau dia sholat sunnah, insyaAllah yang wajib dia lakukan. Kemungkin dia sholat sunnah, tapi yang wajib tidak lakukan, kan begitu? Tak nah, mungkin. Karena tidak diterima kan begitu? Yang wajib dulu baru yang sunnah, kan begitu? Oleh karena itu, orang meninggalkan sholat, jauh kebaikan dari dia. Tapi orang yang sholat, terus kebaikan. Begitu yang membaca Qur'an,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 umat sebelum kita dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini perlu dipahami pembahasan takwa ya. Banyak tentunya keutamaan dan hakikat atau juga uh, manfaat dari ketakwaan tersebut. Di antaranya adalah untuk meraih hidayah. Yang kedua, yang ketiga, kiat untuk mendapatkan hidayah al-inabah.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 dosa-dosanya kan begitu, meminta keampunan, dia kembali kepada Allah. Adapun inabah juga bermakna kembali akan tetapi hal ini mencakup apa? kembali kepada dalam dalmasanakan ketaatan dan juga apa? kembali kepada Allah Mahaku sebagai seorang hamba yang dia taat pada Allah Subhanahu wa Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa menjelaskan bahwa Allah akan menunjuki orang-orang yang kembali kepadanya. Walallahu ta'ala qul inna allaha yudillu man yasha' wa yahdi ilayhi man anab. Dalam surat ar-ra'ad. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehandakinya dan menunjuki orang-orang yang kembali. Akan kita jelaskan nanti perkataan Imam Abu yang menjelaskan maksud dari inabba. Ini sangat bagus. Kemudian begitu juga dalam ayam lain. Allahu yajitabi ilayhi man yasha' Allah lah yang memilih orang-orang ya, yang dikahandakinya. Nampun menjadi orang bertakwa, menjadi seorang ulama, menjadi so itu semua pilihan Allah Subhanahuwataala, bukan pilihan kita. Kendati kita berusaha. Nampun wayah diilahi mayunib dan akan memberi hidayah kepada orang yang inabah kembali kepadanya. Untuk memahami apa yang maksud dengan inabah, Imam Munawwiyah menjelaskan al inabah ada dua pengertian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 tidak mengharuskan keislaman. Bahkan orang yang kabir juga inaba kepada Allah kata apa. Bahkan orang yang fasik, orang musyrik, tatkala mereka berlayar di lautan, apabila mereka dihantam badai, gelombang, ke mana mereka kembali? Doa Da'aullah mukhlisina lahutin. Betul enggak? Walamma abak najju ilal bari, walamma najjahu ilal bari, idahum yushirikun. Kembali ke daratan kembali berbuat syirik betul enggak Seperti itu. Oleh karena itu yang pertama inaba ila rububiyah dan itu inaban makhluqat kullu seluruh makhluq kembali kepada Allah. Dan di sini kata memang mendokinya yastariqu fil mu'min dan kafir sama dalam hal ini. Muslim dan kafir, mukmin sama, semua kembali kepada Allah. Oleh karena itu, wa ya. idza massan nasdurun apabila manusia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 wa in wala insa'althum wa idza sa'atum wala insa'atum man khalaqas samawati wal arda yakunullah itulah rububiyah Allah Allah menciptakan Allah yang mengatur Allah yang menurunkan. dan menurunkan kendati pula mereka diselamatkan mereka berbuat kesyirikan lagi jadi sama di sini dan ini tidak menentukan ya selamat atau tidak selamatnya seseorang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 Bukan proyek dunia, kalau proyek dunia dibuka begitu saham, berlomba-lomba kan begitu. Tapi proyek untuk akhirat masuk surga enggak ada yang datang, kan begitu. Eh, Bukan seperti itu. Muli bina, mukhidina ila Allah. Peluang-peluang untuk uh, investasi, akhirat. Ya kan? Dia mukhidil ala Allah. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, al-i'rad wa amma siwa, berpaling dari sayang Allah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 Wayah diilaiman Yunib menunjuki orang yang inabah kepada Allah. Nah, Sudakah kita memiliki keempat sifat tersebut cinta Allah, ya, kemudian tunduk dan patuh, Khudu kepada Allah, istibah hadap kepada Allah dan berpaling dari sain Allah. Kalau hati kita masih terpaut dengan sain Allah, dipertanyakan inabah kita kepada Allah Subhanahuwataala. Hati kita belum bersemi cinta kepada Allah, dipertanyakan inabah kepada Allah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 televisi-visi dakwah, tulisan bahkan dunia-dunia maya sosial banyak sekali ya. Sarana ilmu. Nah, mana kesungguhan kita untuk ikhwal al-ilmu yang mulakan kunci untuk masuk surga dan jalan untuk mendapatkan hidayah. Nah, oleh karena itu ikhwat alimarah hafakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang tidak terpenuhi dalam dirinya keempat makna dan sifat ini Barti belum menjadi orang yang apa? Yang dikatakan munib ilallah, kembali kepada Allah. Wa man ismal munib illa man jituma'at arba' dan tidak berhasrat mendapatkan sifat ya munib inabah, dikatakan orang yang munib ilallah kembali kepada Allah kecuali apabila telah terpenuhi dalam dirinya keempat sifat ini. Cinta kepada Allah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 kepada kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Oleh kerana Allah juga memerintahkan kita untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Watabi sabi laman ana ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada kepada Aku. Siapa yang kembali kepada Allah? Orang-orang beriman. Ayat ini ayat lima rahimaku Allah dijelaskan lima munukayim. Salah satu di antara ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat di dalam beragama. Kok bisa begitu? Wa anibu bula rabbi kumu aslimuna.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 Barangsiapa yang menyimpang di jalan para sahabat Nabi? Jauh dari hidayah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa tabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada Allah menjelaskan. Yahdi. Wa yahdi ilayhi man yunid. Allah menunjuki orang yang kembali kepadanya. Kemudian Allah memintarkan. Wa tabi' sabila man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepada aku.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 Kita persingkat ya. Yang keempat, untuk mendapatkan hidayah, berpegang teguh kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wama yaktasim billah fakadhudiya ilah suratul mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia akan ditunjuki pada suratul mustaqim. Edina surat al-mustaqim Kiat untuk mendapatkannya berpegang teguh kepada Allah Apa maksud Kepada Allah SWT Ada dua pengertian berpegang teguh kepada Allah SWT Yang pertama adalah Berpegang teguh kepada Allah dengan tawakal meminta pertolongan Minta perlindungan Ini berpegang teguh kepada Allah Menyerahkan segala urusan kita kepada Allah itu namanya berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri pasrah dan tunduk pada Allah itu namanya ittisam billah. Yang kedua makna ittisam billah berpegang teguh pada Allah berpegang teguh dengan apa? Dengan wahyu Allah, dengan agama Allah. Ini dua makna ittisam. Mengikuti sunnah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti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 Waktu simbila, waktu wameyak tersembila, wakaduhudi adalah surat yang mustaqim. Artinya orang yang tidak berpegang teguh kepada Allah, tidak berpegang teguh pada agama Allah, maka tidak akan ditunjukik kepada surat yang mustaqim. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan: "Famal-ladin amanu billahi wa taqsimu bihi, fasyuduhilhum fi rahmati minhu wa fadliu wa yahdihim ilaihi suratustaqima."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 Ta'ad pada Rasulullah berhati melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, membenarkan berita-berita datang dari beliau, dan mengibadati Allah sesuai dengan hidayah dengan petunjuk beliau. Itulah ta'ad pada Rasulullah. Dan itulah hakikat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad, utusan Allah, hakikatnya adalah, ma'yuti'ur Rasul faqad Allah. ati Allah wa ati'ur Rasul.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 Diman kana yaqullahu wal yawmal akhir wa dzakarlallahi katsiran sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian orang beriman uswah hasanah suri teladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan yang banyak zikir bagi mereka Rasul sebagai uswah suri teladan apa balasannya dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus qallahu taala dalam surah an-nur A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atii'u Allaha wa atii'ur rasul. Fa'inta anta walau fa inna ma 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma hummiltum. wa in tuti'uhum tatadu wa ma 'ala ar mubin Katakanlah ta'atila Allah dan ta'atila rasul. Fa'inta anta walau jika mereka berpaling maka tugas rasul apa yang diembankan kepadanya menyampaikan wa alaikum wa dan dosa kalian tidak menanggung dosa kalian wa in tutiuhu jika mereka mentaati jika kalian mentaati rasul tahtadu nisat la akan mendapatkan hidayah ma'al rasuli lil balaghol mubin tugas rasul hanya menyampaikan risalah tugas kita apa menerima taat Allah yang mengutus risalah, mengurunkan risalah, rasul yang menyampaikan tugas kita apa? Menerima. Kalau kita menerima, Allah berikan hidayah. Wa in tutiu tahtadu. Lalu, kalau ada yang ihdinash shiratal mustaqim, tapi ibadahnya, akidahnya tidak mengikuti Rasulullah, mungkin tak nak mendapat hidayah? Enggak mungkin. Karena Rasul yang mendapatkan hidayah, menjelaskan ini jalan hidayah, mentaati ku jalan hidayah. Makanya petunjuk Rasul sebagai petunjuk. Wa khairal hadi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 Dah sebulan tidak ada tabligh, akan tidak ada kajian daripada Ustaz kan? begitu mungkin juga tidak membaca kita kita ilmu, ya? hilang lagi semangatnya kan begitu. Nah, bagaimana kita mempertahankan yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu bersungguh-sungguh? Masa kena tabligh apa aja semangat penuh masjid kan begitu? Kalau tidak tabligh akbar, tidak penuh masjid begitu, tidak dengar radio, yang tidak benar seperti itu, ya ilmu itu ya, kapan saja?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 jadi berjihad bukan angka senjata saja ya. kalau berjihad angka senjata kan begitu bukan itu saja jihad ya bahkan jihad angka senjata lawan musuh itu enggak akan berhasil dan akan menang kalau belum jihad melawan empat perkara yang ada pada diri kita jihad jihad dulu menghadapi itu angka senjata kita menghadapi jihad apa senjatanya ilmu dan begitu apa kata Imam Bukhayim ada empat perkara Jihad yang paling yang yang apa yang yang paling ditamakan itu ada empat perkara kata Imam Munawwiyah, jihadul nafsi, jihadul hawa, jihadul syaitan, jihadul dunia. Nih, perangi ini, keempat ini musuh ini. Kata Imam jihad mana apa? Jiwa kita, al-amwatun bisu, inna nafsana bisu. Jiwa ini selalu mengajak pada apa kejahatan. Perangi dia. Bagaimana meranginya? Ambil pisau tusuk diri kita begitu? Ya, enggak, mampu sen begitu. Bukan begitu meranginya.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 Sampaikan ilmu, sabar. Ini termasuk jihad juga, tingkatan jihad tadi. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kebaikan dan menelusur jalan-jalan ketakwaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan lanahdian nahum subulana akan ditunjukik kepada jalan-jalan kami, yaitu jalan kebaikan. Terakhir ikhwaatul imarah, rahimakumullah, bukan terakhir kesempatnya, terakhir pada kesempatan kali ini, ya diantarkan untuk mendapatkan hidayah tersebut adalah.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 selalu dalam doanya banyak sekali doa-doa yang beliau ajarkan kepada kita untuk merahidaya bahkan kalau kita melihat hadis yang kita bacakan tadi Allah mengatakan dalam hadis dalam firmannya hadis kursi ya ibadikullukum dalun illaman hadaitu pastah dunia ahdikum wa ihambaku seluruhnya dalam keadaan sesat tidak ada yang mendapatkan hidayah seorang pun Kecuali orang yang Aku beri hidayah. Maka memohonlah hidayah kepada Allah Subhanahuwataala. Berdoa, adua ibadah, doa dalam ibadah. Dia silah mu'min. Senjata seorang mu'min dalam mendapatkan kebaikan di Swalla Subhanahuwataala. Oleh karena itu di antara doa Nabi Ibrahim, ya perkataan Nabi Ibrahim jelaskan Allah Subhanahuwataala. Beliau mengatakan, "Kalaulah ilmu Yahudi ini, Rabbilakun, nama min al-Qomil Zalim, jika Allah tidak menunjukiku, murikan hidayah kepada aku, tentu aku akan termasuk orang-orang yang Zalim di antara dua orang yang beriman. Apa? Oh, Rabbana la tuzilulubana, Rabbana la tuzilulubana. Ba'adah eh, ba'adah idh hadeitana, wahablna milladunka rahmah. Inna antal wahab. Subhanallah. Doa ini, mari sering kita baca. Ya, mari kita baca dan untuk perbanyak dibaca dan diucapkan dalam setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah karena tangan apa namanya itu hati kita berada di tangan Allah Subhanahu Wataala diputar balikan oleh Allah Subhanahu Wataala In arahu alqama huwa nara tazalahu jika Allah menghendaki akan diluruskan oleh Allah jika tidak akan diselewengkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Rabbana, la tuzi qulubana baga hidayahitana. Wahabla namailladunka rahma. Inna ka antaluhab. Ya Allah, jangan selewengkan hati kami. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, alhamdulillah kita telah mendapatkan hidayah Islam, hidayah Sunnah, hidayah bentuk ilmu. Kita memohon kepada Allah, semoga tidak menyelewengkan hati kita. Kemudian Wahabla namailladunka rahmurikan rahmatmu kepada kami, Ya Allah innaka antal wahab semua yang kau yang rabb yang maha memberikan Wahab, mengkaruniakan. kemudian dalam doa Rasulullah SAW bisa dilihat di abad uh, di makalah yang sederhana ya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'alukal al huda wat tuqa wal, fa wal ghina ya Allah aku memohon kepadamu al huda petunjuk wat dan ketakwaan wal afa iffah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 begitu, nah, jadi semua yang kita miliki dunia ini, perginya apa? kan pergi ke tanah ya enggak ada yang dibawa kecualiannya agama, kan begitu nah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung, ya, kajian kita pada kesempatan hari yang penuh berkah ini, memohon doa kepada, memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan hidayah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan memberikan hidayah kepada orang tua kita, kepada ibu-ibu kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita, kaum muslimin di mana saya berada, para pendengar Radio Al Hikmah, Radio uh, Al Hidayah, Radio Gema Madina, Radio uh, Lombok 1 dan seterusnya yang bisa merileh dan mendengar kesempatan-kesempatan kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki hati kita. Yahdina al-siratal mustaqim. ويُثَبْ قُبُول قلوبنا ويثبْ قلوبنا على دينه وعلى طاعة رسوله صلی صلی اللہ وسلم اللهم اِنَّ نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُقَى وَالعَفَافَ وَالضْغِنَى اللهم, اللهم اهدنا وسدِّدنا اللهم اهدنا وسدِّدنا اللهم اهدنا وسدِّدنا ربنا لا تزل قلوبنا بعد الهديتنا وهدلنا من لدنك رحمة إنك عنت الوهاب اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفائت وتولنا في من توليت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 ونسألك قرة عين لا ينقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك بردا العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرح ولا فتنة مضلّح اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين وجعلنا هدات المهتدين ربنا اعنا ولا طعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدى لنا وانصرنا على من بغ علينا ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين إليك مخبتين مخيبين وإليك أومنيبين تقبل طوبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قل قلوبنا وسدت ست... ألسننا، ألسنتنا وصل سخيمة قلوبنا اللهم رب جبرايل ومكائيل وإسرافيل